Pe pământ ni dată o chemare Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slavă mare sovestim vestim oriunde ne-ncetat Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim el n bun și Sfânt și în cer și pe pământ, El n bun și Sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vă vine iubiți ascultători, programul I-145. În cadrul acestor programe studiem împreună cu priotul Niculiță, pe care Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit în alcătuirea unui buchet de meditații și cugetări din Noul Testament, toate versetele noului Testament, Începând cu Evanghelia de la Matei, capitolul 1, versetul 1. Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce așadar în fața versetului 50 și 3 din Evanghelia după ian de la capitolul 11. Asupra acestui verset am avut o serie de gânduri, gânduri cărora le adăugăm pe cele care urmează și vi le aducem cu multă dragoste prin intermediul emisiunii de radio la care ascultați. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie să vă citesc un pasaj în legătură cu fericitul Augustin, un mare scriitor creștin care a trăit între anii 354 și 430. Pasajul acesta este extras din volumul 1, sunt trei volume, o traducere amplă a istoriei bisericii, de la începutul ei și până în vremurile moderne, traducere care a fost îngrijită și editată de Mihnea, profesor în limba și literatura română. În același timp și un mare maestru în limba franceză. În volumul 1 al lucrării amintite, la pagina 99, în legătură cu lucrările fericitului Augustin, citim următoarele. Augustin a scris un foarte mare număr de lucrări, dintre care mai cunoscute sunt două, și anume, mărturisirile, care istorisesc întoarcerea sa la Dumnezeu și din care am amintit câteva pasaje, și cetatea lui Dumnezeu. Mare lucrare împotriva păgânismului, unde arată Biserica lui Dumnezeu supraviețuind căderii și sfârșitului Imperiului Roman. Sunt două cetăți, spune Augustin în lucrarea amintite, una a lui Dumnezeu și alta a oamenilor, una a Cerului și cealaltă a pământului. Una este alcătuită din cei care trăiesc după firea lor păcătoasă, cealaltă din cei care trăiesc după Duhul lui Dumnezeu. Două feluri de dragoste alcătuiesc cele două cetăți, respectiv. Dragostea de sine însuși până la disprețul față de Dumnezeu deosebește cetatea pământească. Dragostea de Dumnezeu până la disprețul față de sine însuși arată însușirea cetății cerești. Cain, cetățean al cetății pământești, a zidit o cetate. Abel n-a zidit nimic. El era cetățean al cetății cerului, și străin pe pământ. Au venit scrisori din această cetate sfântă de unde suntem izgoniți pentru un moment. Aceste scrisori sunt sfintele scripturi. Împăratul cetății cerești s-a coborât în persoană pe pământ pentru a fi calea și călăuza noastră. Binele desăvârșit este viața veșnică și nu-i din lumea aceasta. Răul desăvârșit este moartea veșnică sau despărțirea de Dumnezeu. Faptul că cineva are momente de fericire nu este decât o falsă fericire. Cel drept trăiește prin credință. Când cele două cetăți vor ajunge la sfârșitul lor, va fi pentru cei păcătoși un chin veșnic, iar pentru cei drepți o fericire fără sfârșit. În cetatea cerească ne vom bucura de acel sabat, de acea zi lungă, care nu are seară, unde ne vom odihni în Dumnezeu. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, în completarea ideii foarte scripturiptică și dreaptă a acestui mare scritor creștin, fericitul Augustin, care se bucură de o mare cinste în sânul Bisericii Ortodoxe Române, mai aduc un gând din scriptură și anume, ne aducem aminte că Avram, când călătorea în drumul său spre Canaan, acolo unde Dumnezeul chemase, a locuit în corturi. Iacov a parcurs și el acest drum. Iacov însă, când a ajuns în Sihem, și-a clădit case, a construit staule pentru animalele lui și s-a așezat acolo ca un băștinaș de rând cu toți ceilalți. Iată acum, ajungând la sfârșitul vieților ce declară unul cu privire la viața lui de pe pământ și ce declară celălalt. Avram ne spune la capitolul 25 de la Geneza de la facerea la versetul 8, că și -a Duhul și-a murit după o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile. Iată cum și-a sfârșit viața acest credincios, care pe pământ a călătorit în corturi, simbolizând prin aceasta, arătând tuturor celor din jur că el este străin și călător și că nu are nimic de a face cu lumea aceasta decât atât să treacă prin ea în drumul către Canaan. Haideți acum să-l vedem pe Iacov. Iacov, tot în Cartea Facelii, la capitolul 47, când este întrebat de către Faraon cu privire la zilele anilor vieții lui, spune el în versetul 9, citim versetul 9 de la Geneza 47. Iacov a răspuns lui Faraon, zilele anilor călătoriei mele sunt 130 de ani. Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele și n-au atins zilele anilor vieții părinților mei în timpul călătoriei lor. Iubiți ascultători, mențiunea sfârșitului vieții fiecăruia din acești doi titani ai credinței, Avraam, prietenul lui Dumnezeu, și Iacov, cel în care lucrarea Duhului Sfânt se vede lămurit ca în fiecare credincios, felul cum au sfârșit-o fiecare și ce-au declarat ei la urmă, este covârșitor de convingător pentru noi cu privire la care este secretul taina fericirii pe pământul acesta blestemat. Atâta vreme cât noi călătorim ca și Avram, prin lumea aceasta nu avem altă grijă decât să mergem spre Canaanul Ceresc, spre Patria de Sus. Și nu ne căutăm aici o locuință stabilă, nu ne facem din pământul acesta celul și scopul vieții noastre, ci facem din el numai o potecă de trecere, vom avea parte de acela sfârșit binecuvântat ca lui Avram, o bătrânețe fericită și sătui de zile. Aceia însă care, la fel ca și Iacov, își caută plăcerea și bucuria vieții în lucrurile acestea pământești și trăiesc la un fel cu ceilalți care n-au o nădejde veșnică, ei caută plăcerea și satisfacția lor proprie, caută bani, caută confort, caută avere, caută nume, slavă deșartă în lumea aceasta, toți aceștia vor declara la sfârșitul vieții lor, cum a declarat și Iacov, că zilele anilor vieții lor au fost Rele. Doamne Tată ajută-ne te rugăm să învățăm și cu ocazia lecțiunii care ne stă înainte să trăim o viață ca lui Avram străini și călători pe acest pământ ca să ne putem bucura de marele privilegiu nici nicăieri pe pământul acesta și ne-ntrecut de nimeni încă și anume să ne putem atrage din partea ta calificativul pe care și l-a atras Avram fiind numit prieten al tău. Binecuvintează, dar te rugăm ascultarea acestui mesaj, cu harul acesta să ne vece să trecem pe pământ ca străini și călători, negăsindu-ne nicio satisfacție și nicio liniște aici, ci toată grija și nădejdea noastră să fie ca Duhul Tău cel Sfânt, să se simtă bine în felul nostru de trai și astfel să ne poarte până când vom ajunge în cerul fericit împreună cu Tine, pentru toată veșnicia, spre slava și bucuria Ta, că ceea noastră veșnică. Amin. Mai bine să cauți Avea post în Domnul cât să te-ncrezi în om Mai bine să cauți Avea în Domnul cât să te crezi în cei mari Că omul este înșelat Schimbator, spune Da, mâine nu Nu te încrede În om Că omul este Înșelător Că vremea este Schimbător aste spune da propindu ne de textul lecțiunii noastre, de astăzi l-am anunțat, iubiți ascultători, că se află, se începe cu versetul 53 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 11, verset pe care l-am citit și am avut o serie de gânduri din el. Acum îl voi reciti și cu voia lui Dumnezeu, cât și bunăvoința dumneavoastră, vom parcurge o serie de gânduri așternute în scris de către preotul Nicuriță Moldoveanu. După aceea, tot cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, vom purcede în continuare la versetele următoare. Versetul 53 de la Ioan 11 sună în felul următor. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. Ne aflăm așadar imediat după minunea învierii lui Lazar din morți, când iudeii au fost foarte alarmați de minunea aceasta a Domnului Iisus și au ținut un sfat între ei, hotărându-se așa după cum sună versetul să-l omoare, pentru că Domnul Iisus, prin minunile pe care le făcea, dovedea cu putere că este Fiul lui Dumnezeu iar lor nu le plăcea ca Domnul Isus să vină acum cu mântuirea din cer pe care a adus o pentru toți oamenii, i-ar fi dorit ca mântuirea să rămână numai în sânul poporului Israel și poporul Israel să ajungă în fruntea tuturor popoarelor lumii. Iată însă că în bunătatea lui Dumnezeu a îngrijit ca să fie mântuiți toți oamenii care vor să primească pe Domnul Isus motiv pentru care l-a trimis aici pe pământ, oameni din al căror număr prin harul și bunătatea lui fac și eu parte și tu iubite ascultător. În legătură cu acest verset, preotul Nicuriță, care a fost călăuzit de Duhul lui Dumnezeu în alcătuirea acestor meditații, ne spune următoarele. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume ca să facă lucrare, și anume, lucrarea de dărâmare a lucrărilor diavolului și lucrarea de zidire a unei lumii noi după modelul cerului. Prin lucrarea sa, Fiul lui Dumnezeu Domnul Iisus căuta tot timpul și cu foarte multe dovezi să-și facă de cunoscut dumnezeirea sa. Totuși, Atât cuvintele, cât și lucrările sale, au fost lepădate, după cum vedem la capitolele 8 și 9. Prin învierea lui Lazar, al cărui trup intrase deja în putrezire, Dumnezeu dădea din nou o mărturie strălucită despre fiul său. Era viața venită în mijlocul morții, care a Domnului Isus, printr-un cuvânt, îi smulgea pe omul care nu era în stare să scape singur. Martori ai acestui fapt, și ai vieții de a mântuitorilor, iudeii și neamul omenesc nu văd în el decât un om care merita moartea. De atunci, starea omului în Adam a fost arătată, și anume, el nu putea să se împace cu Dumnezeu, nici să se folosească de mijloacele puse la îndemâna lui pentru a ieși din urmările păcatului. Dumnezeu putea să aducă la îndeplinire asupra lui dreapta judecată, dar în emărginițul său hart, Fiul său a suferit această judecată în locul celor vinovați pentru ca oricine crede în el să nu mai piară, ci să aibă viața veșnică. La cruce, omul în Adam a luat sfârșit în Hristos sub judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu a sfârșit-o acolo cu omul cel vechi. De acum, un om nou, ieșit din moarte prin învierea lui Hristos, se găsește în Hristos înaintea lui Dumnezeu. După cum ne spune chiar apostolul Pavel la 2 Corinteni 5 cu 17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Hotărârea Sinedriului de a omorâ pe Domnul Isus era cuprinsă în planul de mântuire al lui Dumnezeu, dar toți cei care s-au învoit la această crimă vor fi judecați de Dumnezeu. Oricine Osândește felul de a fi al Domnului Isus, trăit de către unul din credincioșii Domnului Isus, trebuie să știe că acela se împotrivește și îl osândește pe Domnul Isus în persoană. Să ne supunem în totul cuvântului Lui Dumnezeu și atunci vom avea parte și de crucea, dar și de slava Fiului Lui Dumnezeu. În versetul 54, Evanghelistul Ioan ne istorisește mai departe împrejurarea aceasta în felul următor. De aceea, Isus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo, în ținutul de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Iubiți ascultători, vine clipa când Isus, adică felul lui de a fi, nu mai umblă pe față printre iudei, adică printre religioși, printre cei stăpâniți de duhul de partida lor religioasă. Aceștia sunt tolerați adică cei care trăiesc felul lui Iisus, numai până la un anumit punct, mai departe însă nu. De la acest punct înainte caută să omoare toți cei care au duhul de partidă religioasă, caută să omoare pe Isus. și anume să omoare pe toți aceia care trăiesc viața lui Isus, adică o viață de unitate a tuturor copiilor lui Dumnezeu și nu de despărțire prin partide religioase, prin garduri care sunt născocirea lui Satan, și care sunt făcute de oameni sub călăuzirea Lui. Așa cum s-au purtat religioși, iudeii, cu Hristos capul, așa se poartă astăzi și cu trupul Lui Hristos, adică toți urmașii Lui care se-au însușit viața Domnului Iisus felului de a fi. Acesta este un adevăr care poate fi văzut la fiecare pas. De aceea Isus nu mai îmbla pe față printre iudei, Așa ne arată apostolul Ioan care a scris această evanghelie în capitolul 11 la versetul 54 pe care îl studiem acum. Prin aceasta nu se înțelege că Domnul Iisus și-a încetat lucrarea. El nu mai umbla pe față, dar de umblat tot umbla. Lucrarea mergea înainte până în clipa când el a zis s-a sfârșit, la capitolul 19 cu versetul 30, adică în clipa când a plătit jertfa supremă. Frații mei, să învățăm de aici ca și atunci când vin împrejurări în care nu mai putem umbla pe față, înălțând pe Domnul Iisus cuvântul Lui, așa cum este scris, felul Lui de a fi solia Lui dătătoare de mântuire, să umblăm totuși chiar dacă mai pe ascuns. dar să nu ne oprim. Primii creștini își trăiau viața cea nouă în Hristos ascuns. Se adunau noaptea prin peșteri, catacombe, păduri și în alte locuri ferite de ochii prigănitorului, dar tot nu renunțau la Hristos. Așa a ajuns credința până la noi. Să fim noi oare altfel? Dacă nu putem mărturisi adevărul deschis, fără perdeaua simbolurilor și asemănărilor, să-l mărturisim acoperit, dar să-l mărturisim fără întrerupere. Da, e adevărat, sunt vremuri când Iisus nu mai umblă pe față în lume. Să nu fie însă vremuri și în noi, credincioșii Lui, adică să nu-i punem noi piedici când este vorba de ascultarea și trăirea adevărului său între noi, de noi înșine, ca familie duhovnicească sau chiar în viața noastră particulară. În biserica lui Hristos, adică în mijlocul comunității sale, Isus trebuie să umble pe față. Adevărul lui trebuie spus deschis, fără nicio piedică. Dacă el stă pe tronul inimii noastre, atunci să facă el ce vrea în noi și prin noi ne spune deci Ioan că a plecat de acolo în ținutul de lângă pustie. Iată un gând. Mântuitorul nostru și-a început lucrarea sa pe pământ mergând mai întâi în pustie, după cum este arătat la Matei 4,1, iar la sfârșitul călătoriei lui pe pământ, tot în pustie a mers. Pentru el, pentru Domnul Isus, lumea aceasta este o pustie în care a venit să aducă apa și sămânța Vieții. Dar pentru noi, urmașii săi, ce este lumea și ce lucrare avem noi de făcut în ea? Cum a fost El și cum a lucrat El, Domnul Isus, trebuie să fim și să lucrăm și noi. A plecat deci Domnul Isus de acolo în ținutul de lângă pustie într-o cetate numită Efraim. Domnul Isus nu mai putea să rămână în mijlocul poporului, după ce Sinedriul a hotărât în mod oficial Marteasa, el trebuia să moară, dar nu când voia oamenii, ci atunci când îi sosea ceasul și în felul cum Dumnezeu rânduia lucrurile. În felul acesta, în acest scop, Domnul Iisus a retras în cetatea Efraim, identificată astăzi cu numele El Taebeh, mică localitate lângă pustie. Era o fâșie de pustie între munții Iudei și Valea Iordanului. Aici el se putea pregăti pe sine și putea pregăti și pe ucenicii săi pentru ultimul drum care avea să-l mai facă la Ierusalim. Din acest loc, Domnul Iisus împreună cu ucenicii putea să se alipească de unul din grupurile de pelerini care veneau la Ierusalim din Galileea prin Samaria sau să coboare la Erihon și să se atașeze mulțimii care venea prin Perea. Ne arată evanghelistul Ioan că a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Din clipa alegerii ucenicilor, Domnul Isus nu s-a mai despărțit de ei până la moarte. Peste tot mergeau împreună și locuiau împreună, învățându-i tainele împărăției lui Dumnezeu și întărindu-i în noua viață pe care trebuiau să o trăiască în mijlocul unei lumi vechi. Dacă ne-am ales prieteni și tovarăși de drum și de lucru, să nu-i părăsim cu niciun chip. Chiar dacă unii din ei ne părăsesc, noi, în Duhul nostru, să nu-i părăsim. Legăturile făcute în Dumnezeu nu se mai rup niciodată. Dacă noi putem să ne despărțim de cei pe care i-am iubit odată, înseamnă că nu avem Duhul lui Hristos, nu-i cunoaștem inima lui și nu i-am pătruns planul și lucrarea lui de a uni într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Să ne cercetăm adânc. În versetul 55, Evanghelistul Ioan continuă să ne relateze împrejurările sub felul următor. Paștele iudeilor erau aproape și mulți oameni din ținutul acela s-au suit la Ierusalim înainte de Paști ca să se curățească. Vedeți, iubiți ascultători, simplu și limpede este zis Paștele iudeilor, căci, în adevăr, aceasta este cea mai mare sărbătoare din vechiul legământ, este sărbătoarea izbăvirii evreilor din robia egipteană prin mielul pascal, după cum stă scris la Exodul 12, sărbătoarea care închipuie moartea mielului lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, pentru izbăvirea întregului al lui Adam, care se află în robia păcatului și a morții. Paștele nu erau pentru neamuri. Neamurile nu au fost izbăvite de niciun fel de robie. Ele erau numai paștele iudeilor. Era o sărbătoare a lor de aducere a minte, sărbătoare poruncită de Dumnezeu ca să fie ținută cu sfințenie în fiecare an. Nici o sărbătoare din rânduiala vechiului legământ nu a fost mutată de Domnul Iisus în noul legământ. Tot ceea ce a fost atunci era numai umbra realității de acum, din noul legământ. Lucrul acesta trebuie să-l știm bine noi, cei care prin credința în jertfa mielului lui Dumnezeu, Domnul Isus am intrat în noul legământ. Ceea ce așezat Domnul Isus pentru urmașii săi, ca aducerea mintei a jertfei sale este cina Domnului, pe care primii creștini o luau în fiecare zi, așa cum se vede la Luca 22, faptele Apostolilor 2 și în alte locuri. Despre sărbătoarea Paștelor și despre toate sărbătorile vechiului legământ, Dumnezeu a dat porunci precise, și le-a repetat de mai multe ori pentru ca poporul să facă exact cum erau poruncile, nu altfel, fiindcă orice abatere însemna răzvrătire. Oare în nou legământ să fi lăsat Dumnezeu lucruri neprecise să le facă omul după mintea și placul lui? Nu putem crede lucrul acesta. Nu-i mai prejos la noului legământ decât cea a vechiului legământ. Tot ce trebuie să creadă și să facă creștinul se află scris în Noul Testament. Cine adaugă sau scoate ceva din cele scrise se face vinovat de mare păcat, de stricarea cuvântului și căi lui Dumnezeu și va avea de dat o grea o coteală în ziua judecății. În Noul Legământ nu s-au rânduit zilele de sărbătoare ca și în vechiul legământ, pentru că creștinul adevărat a intrat prin credință în sărbătoarea cea eternă care este Hristos. Lucrul acesta se vede foarte limpede la 1 capitolul 5, versetele 7 și 8. Hristos este sabatul neîntrerupt în care sufletul credincios se odihnește desăvârșit. Pentru că era poruncă precisă din partea lui Dumnezeu, evreii nu au avut niciodată vreo neînțelegere între ei cu privire la data și felul cum trebuia ținută sărbătoarea Paștelor, deși au fost atât de împrăștiați pe toată fața pământului. Nu același lucru se petrece însă când e vorba de sărbătoarea Paștelor așezată de oameni și nu de Dumnezeu. Aici neînțelegerile sunt mari și au început încă din secolul II. Celelalte sărbători din diferitele religii creștine sunt mai încurcate. Fiecare religie creștină are zilele ei de sărbătoare și ei. Oare Domnul Iisus nu are de zis niciun cuvânt despre acest lucru? Cine vrea să judece, să judece. Ne spune deci versetul 55 că mulți oameni din ținutul acela s-au suit la Ierusalim înainte de Paște ca să se curățească. De obicei, Paștele se sărbătoresc în locul unde era cortul întâlnirii, templul, căci așa era porunca Domnului. Nu vei putea să jerfești paștele în vreunul din locurile pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău ca locuință, ci în locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău ca să și așeze numele în el, acolo să jerfești paștele. Textul acesta este găsit în Deuteronom, capitolul 16. De aceea evreii se strângeau la Ierusalim să sărbătorească paștele. Ne arată de deci, ce evanghelistul Ioan că Domnul Isus și cu ucenicii s-au suit la Ierusalim Înainte de Paște, ca să se curățească. Iată un gând duhovnicesc în legătură cu acest verset. Ierusalim înseamnă locul păcii. Ca să ajungi la pacea Dumnezească, trebuie să te sui din lucrurile de jos, din preocupările pământești și din stările păcătoase. Numai în locul păcii se poate trăi bucuria sărbătorii și dulcea părtășie cu toți cei răscumpărați. Numai în ascultare deplină de cuvântul lui Dumnezeu putem gusta adevărat a părtășie și bucurie, a morții și învierii Domnului Isus, așa după cum am arătat și în deschiderea programului de astăzi la care ascultați, în, în prejurarea în care am pus în paralel pe Avram cu Iacov. Avram, care a ascultat de Dumnezeu și nu s-a oprit până când a ajuns în țara făgăduită de Dumnezeu, a avut parte de zile fericite și a murit sătul de zile, pe când Iacov, care n-a urmat exemplul lui Avram, ci el și-a făcut o cetate stătătoare din lumea aceasta prin care era chemat de fapt să călătorească înspre cetatea pe care i-o făgăduise Dumnezeu. Așa se întâmplă cu toți aceia care se opresc în lumea aceasta, la lucrurile lumii acestea și vor să guste ceva din plăcerile ei. Chiar dacă au momente de așa zisă fericire, acestea sunt false, căci vor fi urmate de momente cu atât mai mare și mai neplăcute, mai zbucimate pentru motivul că s-au pângărit cu lucrurile lumii. Iubiți ascultători, facă Domnul Dumnezeu să ne învățăm bine lecția aceasta și din lumea aceasta să nu luăm nimic, să nu ne clădim niciun vis de fericire pe lumea aceasta, ci prin ea numai să călătorim, spre drumul nostru cel împreună cu Domnul Isus. Cu aceste gânduri minunate anunțăm închierea programului I-145, care vă vine cu dragoste și dăruire de inimă din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. They lay